بسم الله الرحمن الرحیم باب استحباب تقدیم الیمینی باب د بیان د مستحب والی د رواندی کولو د خلاص کی فی کل ما هو من باب تکریم هر هغه عمل کی چې هغه د باب تکریم نه خ آزادته نه لکاودس غسل شو تیمم سو ولبس ثوبی جاما وصلف والنا لپ هزار والخف موزا و سراویل پرتغ و دخول المسجد جمعہ تذنکیذل و سواک مسواک والاحتال رانجو اور وسترگا خیر اداکا و تقلیم الاسفار نوکنا او پات شدا چې دیګه تبلیغ ابو ربو کی ستریقه وی اور بدا داکیه داکیه غث کو تو پریده بیا دا دی باری بکری موتی نو تبي ولا ملګرو د محمد پالمپوري څخه عمر پالمپوري څخه داو زی یونس پالمپوري څخه دا دا کتاب د بکری موتی یی کیلیک له دغه طریقې څخه نه مرقوم نه ده بس خیال کول دی د اگست کول دی له او داسی پرتوک مول خای کی خفا او یو استادان د نو شیوف چې غیر پاک دا درجیب زک ور کړی سوال قران ده مولا بارک کی واقعہ رزي دغو المتقن سنار شستے ولادي مقبور مرحوم رياض ناجوړو نو اسپيتال ته بوتو کې چې تر طالب و ته په بازار چا تعارف ورختاي نو دا په بازار و چې د ناغه مخي اور و چې شیخ سی بو جوړ وي چې ټول عمر مې د سناتو په تیوا کې 130 د بيداتو رغنو په چوس کمزورې شم تر دداګس په بازار ته په بازار کې طالب او الله دې خیر کاچو تر انار شیخ سی وی الله دیوږي وی اورا شیخ سی جمعہ تک تا اوراتو تا اوراتو ایم موږ یی چې ستا شیخ دی دا چې داسی پر اشاره دی موږ ته چې شیخ بولی وی چې داګه شخص په جمعہ ترادن نشولا او سزا ورکوم د خپل رسونت طریقې په توراتو تبصو زل لاړو لاړو لاړو لاړو دا وله مخی شو دا شخصان حکیمان دي اتبا چې انسان ملک دی خایپ له ز ورئه ور ور قوربان د نوبیر اسلام سریتي دهکې دي د حکمت ونه دا دله خبره د کممځ ک تا حکمت نی معلوم بسګې کې نه منې به د چې کله جممات ته تن د او خیر پر زن نه او ممر راغ نو مات ته دن نه ورځې دن نه به وري له زور ورئ او چې را وي نو ګسهبار ده او خیر دن نه ده بیا هم که دا اوختې م را ځي د دننده به غورځږ باره وري او سلخواانې ته ورځي لټن ته ورځې ګس سرې بار د کمر بارې بار بهه او چې را وي او خای د رابار کو او ګس سر زننده بار به بار غورځېږي پریزای کې به وور ناشت په خبره به او تقللیې لپار او کسې شارې برتان لنډول ن ف بتطرخت نه یخته اول خیر خالي کوه بیا ګس وحلق رأسر خرائع اول بخی طرف اخراج اوچ دگست طرف چندنا اخراج بریتی اول دات طرف برابر کرن بیارا اول طرف برابر نطف العبت طرخ نوخت ما چی طرخ وختنی دي دی ما الحمدلله چې کله دا وردلما طالبينه د په دې د څېره کې دا چې یو کړی سمبشي زما یو خط پترا چې دوه رشته دم نه لغونی دي په ساده د وخت په دې واسطه لوب باندې کاث یا بونوسي باندې لغونی دی رشته دم نه دي کینه تفراغه سره بیا نو ته هغه کې ګرځا دا چې ګرمه دي باندې ظاهر د حدیثو نه تفراغه لري په کې شکور ته وای دا دې د خريلي بهره شوکه زریزان و دي ترتا کې وای دا نه کیږي او د نېخري لې وخت کې نوسته د عدد پر راځي په واسطه ولاړ. مثلا که تاسو خاره حل شي. والسلام مين الصلاة موس کې سلام ګرځي او بخي طرف ته ګرځي. پروني عملګيري تطووک. یو ملائ او طنبه ورته لاس ښه مولا یا وایي چې جس طرف د جومات هغه دی او خې طرف دا دادې. دغه خې طرف دی. فدا ګذر د مسجد ما خلک دثي محل. درې اقبلې ته چې مکه له ما دلائل حدیثو رم درینده چې آهې طرف ته لا ګسترافه کوم چې قبلي طرف ته طولاړي نبی اسلام وکاس قبلي طرف ته ټوکاړي متو کوي خي طرف ته متو کوي ګستر ته ټوکی حدیثه ما حدیث ته غره ده نو ما قبلي ته متو کوي نو خي طرف ته نو خي طرفه وړاندې کنه بلکې ګستر ټوکی اگر ټوکی ما دا دریزه دریزه کې خي طرفه داد لري دا چې ما السلام امام کوم طرفه څرګردي وېدا څرګردي ما اول چې سنا مخي طرفه څرګرده او چې دا آهې طرف چې وړاندې ګستر طرفه بیا اووره پ نه شوي جماعت د مات دا تر ب سری اوکیا گیا داوک بیا لاپ دغه جاري کو ل او سلام من سلاات والقلل شرخور را اوسکال چې کو نه په خللا بانې اوول مسا په لاس می لا وایي د داسې په خل حجر حجرهوت خولا استسلام ته کوي استلا کولاولدي هغهه تبی د استسلام سلام کا له كان نه سلام Willing, کی ول خروج مدل خللا د خلانه چې راي خیر به رابر کې ول اخ والله اواس ش چاله ورکي چاانه اخلی په خ لا وررکو په خخله سخه پهغیر ذلك ما واپ مانا و یوحب تقد و ل ساارې پې ضب دی ذلكیک دې په زت کې چپ کل امتحخات ف لاکه به لا ول ب سات تو کانې تو او ودخول الخلاة والخروج من المسجد وخلع الخوف والنعل والسراويل والصو والاستنجا وطيل المستقذرات گندگا ویلوکارونا واشباه ذارب دانسه نور روالا واشباه ذارب احا احا سنخسته بابی تغلل او زگورا داتول مسائل ترین دا معلومی قیاسان قطب احاديث زکر کی قیاسان ما معلومی الله تعالى تعنا من تجيك توه مني تطلع هغې توې الله په خيال باندې چې دن عمل نامور کې نه کار راځو په خيال ذکر کور وړي نه کنه ها الله ما اصحاب الميمنه واصحاب ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون ای دېکان وسه یادګړي وسابقون السابقون کې کې دن کې نیک اعمال او ته دمخه مځي جنتم صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب التیمن و خالشاک و بذل الرخی و علی پیشانی کلی استعمال دخلاس پټولو قارونو کی پیطوری وترجلی و تناولی او داسکیوم او د سرکم و تناولی او پیدارتولو کیم او خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم الیمنا چې کوم خېولې طهورې او د طهور د پارا او د طعام د پارا وکالته یسر علی خلائی او ما کان من اذن د خلاد پارا سپاګر باګج کوم او بیت الخلاق نصو او داری هغه چې کوم د ګندګیا والا کورونه وای ه سبحان الله اطیال الله وان نبی صلی الله علیه و سلم قال اللهم صل او امي اديوي اسلام اسلامم توي په غسل ابنتي په غسل د لور د ربي اسلام کې زینب وا زینب د لم غسل ورکو فاطمه وا نبي اسلام توي ابدانا بماء منها دخي طرف نه پی شروع کوي او مواذو رضو منها او پاغزینو او داس پی شروع کوي د دس زینب چې دغه ولا مخ کوي او دیا چې دره دانور او دس زینب ولا مخ کوي او واه تاله أحد کوم کاهجیتنن په تاسوکې چې دن نو اغا پیداظه چا ی س فلی اب دابل ل نه دا نځانو پهلی ب دا به شمامال په ګ د ژکې ل ت چې دا خای پهې شي پهغستلوکې اخیر او ما تون زهواروست ن شي پستلو کې اکران بات شي د خای چې دینو دا خ ده ماشالله خ نو چې خای خدا نو په بازار کې د دې وخت ډیر پر کار دی دا خدا نو چې او باسلوک اوستلو کې اول په پیله ایې پیله په وخت کې بل الله بل او چې په باسلوک رسنه شوی نه غتی بیا مخ کې هوتې دا نو دې هې ورو وخت کې ډیرو شو پړی هوګیا هو گیا او د نبی اسلام چې ګرځول او خپل ګرځو به خیر حضرت او شراب ز پارو د جامود پارا و یا یالو یسارهو لما سوا ذالک او غسل ثلاثه ګرځود ما سوا د دې لپاره کل چې تاسو جامع غندې کلچ او داسکو وې فبد او بیا یامین کوم تاسو په خي طرفونه معنی جنو شروع کوي پڑھیه پڑھیه پڑھیه صلی الله علیه و سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا منا ترالی فا تل جمرتن و جمریترالی لئے شیطان فرمایوشت سمم اتا منزلو بمنا ونحر نحریوکو سمم قال لیل حلاقین و بی حلاق تیوی سرح رنگ تیوی خضو داؤ نیسا اے اے نیسا و اشارہ الاجانبیل ایمن سی طرح اوسممال ای سره بیا و دانوسممه جاالله یو ې هن ن بیا بیا ام شو شي ې صحاب اورکل دبار دپاره چې س د د لبار دپار سا دي اوس سر سر یک چې دا ې دي اورب او صنت سره بیاره ووررکي دي او سندت سره سوو زییکل کې چې او دککهدي لکه ه رما رامال جممره ته حران نوڅو کوه هو خپله قوربانې ععلکبلله او صار اخراو نعو الحلاق شقه الامن خيط ركو وركو فحلقونا اقول اخراو ثم دعا اباطلحة الانساري فأعطاو اياهو اقول اختيو ثم نعو له الشق یا ولا قصر برګه فقاره احلف فحلقوا فاعطوا بعطلها فقال اقسموا بين الناس مقري باسم من البتشر فقري باسم عامر او دې مامورونو د دې تقسیمو دې باسم تقسیم بداره دې باسم تقسیم په رچو خبر واي کله عامر ته دېږي کله دې نا مامور دېږي اې دې کالږي پڑھیه بای بالکل بای نو آداب او خبر او شوروذ نو باید آداب او د طعام دې خرافه تبلیغان ملګری وي وي خرافه ارثوک افوزنا اورم کوي خو بي ادب يمنګه چې په ادب بنيوکو را وړي خلې چې کله کې وښ نا وختې پرړو اداووي غوړو څه وغو زه سيده بالکل ټیک تلکې چې دغه ور دي وایي بے ادب تنها نو خود را داشتبد بلکې آتش درهما آفاق زد با ادب با نسيب بے ادب بے نسيب پڑھیه په اول د په اول د طعام کې بسم الله او په اخر کې الحمدلله دا حدیث په یو څلور د تشریح دی وايي عمر بن بن براته نه وايي عن عمر بن ابي سلمہ بن بن انا مرضی الله عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فمل سم الله معشتم ادا په دله بسم الله وایا وقل باليمين بخيلاء خرا وقل مما يليك وذا غير خرجت تنير ديوي ندره یادا به توخذل بخي خرا قل ماخنا خرا بسم الله واه باجی دسم ملنا نمره بسم الله هغه دې مکمل بسم الله الرحمن الرحيم فاتحه بسم الله وعلى بركه لکه کمزور نو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى څه شي تاسو ته؟ نو لري ماتړلو یو؟ خاطره ورغواله تر کومه دې درالي؟ سبحان مولوی جی نا نا 니 کا ماتړلو چایا دی؟ دا دبل چاپ ذای نکی؟ دبل چاپ ذای نکی؟ یا دا خپل دیکھ آیا؟ ماپ کی دست خطو کو خاک؟ آجی آم آجی دا خودتسکی وشیدی دی دا ما ندی دا باگه که ها دا خیده دا دا دا دا دا شاید کم دا غوال دیکن دا کل چی کتر دا دا کم کهی کن دا او ندی دا شاید کسیدی وشیدی وشیدی خواهی و او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم نبي الاسلام او هيكل خراق يوتن تصف علي ذكر اسم الله تعالى الله تعالى نمديات في ان نسى كثير شنا ان يذكر اسم الله تعالى في اوله طاول كده الله تعالى نميا يدوي يقول بسم الله اوله واخره واذكر بسم الله في اولي واخر يتمس بنظر حافظ صوت لك پړی پړی شاوہ رسول الله صلی الله علیه وسلم امام رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد الا اذا دخل الرجل بيته كلج شريخ القرتن نودي قدمرن نودي قدمر الله تعالی عند دخوله هديات ينم الله تعالی تو داخل دو کې ونه تعمه وقال الشيطان لا اصحاب شترفلوا المقرط الا ما بيت لكم نهنظره ما خام دوډه ش چې د د شپې ولو ځای ش مب شپېلو دی وای او کاره چې داخلي فله می کوور الله تعاله نوده دخي نوقاله سر عتول مبی ته د شپې خو موندو وای دله می کو الله تااله ان د ې قاله عمون مبی ولا شه دواه پهکیوشله د بسمله وای که نهورته چېمون دو که نه الله من سرلو به خیر موولله خیر مخه بسمله نه بله خلرج نه وال رابی و منګ چې کله به حاضر شو د رسول الله ص الله عليه صللم سره توعامن د توام د پااره چې ته سځای دعوت پهون والله نهظای دی نه نو د خپللهسونه نه کې خوددلل پهخوررا کې رسول الله چې نو اسلام به شورکلهفا زای د هو اسلام بستان به خپل لاس کې خودمون ب ب شورله نه د مشررانو قدر کووت که لا دې نجي هغه شروع کیږي بسم الله کي شروع کي چا شروع کي ته شروع دې اسلام باندې کلا وی نو شروع مړ شروع وره و اين حذرنا ما مره طعاما دې مونږ یو جن اسلام سره حاضر شو د طعام د پاره پځات جاریه تن یو جاریه راله یو جنې ک ان تطو تو وجدي له دکړ اور کولی چې په رحابت دا شروع لریته د يده طعامي ورجنيو هدا کې د خلاص وقرا کې په حضرت رسول الله بيدها ایبی اسلام علی اللہ سونی سے سمجاہ رابی نبی او علی کان نمائید پو تو وہ تیری اور کوری کی تیل اور کوری کی فاقہ دی ایبی اسلام داگ اللہ سونی سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الشیطانَ يَسْتَحِلُّ تَعْمَا شیطان حلالی ذا لگا خوراکو اللہ اس کا رسم اللہ علیہ تعالی چیزا اللہ تعالی نمپی آدن کریشن ذا لگا حلالی په نو جا د جاي یا دا داګنی راسلیحلله بیا چې دا پ زنان لال ې پاخصو بیا دی نو مله لا شو پچه را رابي صحلله بي, بي نوفاخصو بیا دي والدي ننفسې بیادي قسم پاغ چې زمارو دغه په لاس کې دی ان نه د پ دي ما د هما داغه لا زما د لاس سره او خ ضره د لاسه دی ازل سمو لکا سبحان, ثم ذكر سبحان الله سم ذکر اسم اللہ تعالی بید اللہ تعالی نمو اغصت نبیت نمو اکالا خوراکی شروع ویچنان سب خوراکی لکا پری ہے این محجم مخشوط حریر عزی اللہ عنہ وقالد کاما رسول اللہ ورسول اللہ صلی وسلم جالسا ورجولن یاقل یا سر خوراکو فلم یسمی اللہ لانو منو ورحت لم يبق من طعام الا لقما ذخراق نانو پات الا لقمه الا بقشت رسک کسلږي نه ورګه فلم ما رفاها الى في شخلي ته پور تکړه دي کوه بسم الله بسم الله اول هو اخره کداوي نسبه مو خاندل په ځکه نبی وصلی الله وسلم ثم قال ما زل الشيطان ياكل معه شيطان وذخراق کو فلم کو الټاي کرو هغه سچي دا کرو ګيده دي دا مطلب دغه دې طریقې نه کو او ریس کله کړه دا د مونګل مونګل به اقسمال دا اقسمال سړی چی چی سړی دا څه شی نو هغه ځکه کله وګورم بل یو کمچینسی دی لاره کوم 13 ورځې ته ووسل کیږي دا بیره زراتو سلامو کې نصیبي ولرته آیټ کې دا مطلب نه دی چې په دې تاریخ وټه پېږه نه کو بس ټیک بهاري ته پدای ورته شي دا مطلب دی دا به ورته مطلب نه یا حدیث باندې هغه ودا چې ټیک کار و رسول الله صلى الله عليه وسلم یا ګلو طامن स्वामी خره خراګه کو نو پې سیت تې مین اصحاب شپکسانو د نړیستاون د ملګرو نه صحابه وره فجا عربیونی وبند چرا له فاکلو بلخمتینی اټول خراکی په دوو نوړو کې ورتیر کفقال رسول الله اما خبر انه لو سم <سیح> کچر بسم الله تعالی لکفا کو دا ستو په اړه کیسه هم بسم الله شروع کړل برکت برکت وګینو بداسي ورتيږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع مائده کلمشي اذا رفعت مائده کلمشي د غد سترخوان پور تکلې شو قال الرسول الله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في غير مكسي ولا مودع ولا مستغنى ربنا دعواړه ربنا ربنا جيدي ربنا الحمد لله كثير طيب الله الحمد ډېر زیاد پاک مبارک رفي غير مقفين كافي نه لکي چې بس ته دا کافي دي ولا مودا او نو ولا رحمت ور کوي کی ولا مستغنن انه نه تي استغنا کوي کی دا الله نه ربنا يا دي خوراګنا الله دا غوړي كبير بل ضرور خرو پریدوونه به موږ ته له واښه اغلوبا زموږ د استغفار نشته يا ربا ربنا يا ربا استغفار زموږ نشته د ولا بو ديروس ته او صبر ورغورست ما هم بیا د اتګاری ما هم در بیا سباجي به بلل بیا ما غرمه خپل لاس باجی سبحان الله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في غير ولا موضع ولا مستقر له ربنا ايته عامت راجي کا یادارچه تامرم دې غیر مصين ده الله تعالی کې فايت نكې چې خوراک لري ولا خوراکيږي زکه او داغه نغختل کې کېدري کېږي ولا مودا او استغنات نه نكېږي تامرم دې غير مصين ده الله تعالی کې فايت د خوراک نكېږي زکه و يطعم ولا يطعم ولا مودا الله پر خدري کېږي بلکې غوثره دي کېږي ولا مستغنى هو دا الله نه استغنام نكوري کېدله الله دې څنګه رښتې مو متكون محتاج يا الله تامرم دې قربي چا <سسسسوس> چې او خو له خو فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بما لا ما من غیر حول مني ولا قوه نم طاقت ايشینو غفر له ما تقدم من ذنبه و يا دكي الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غیر حول مني ولا قوه پڑھی لا يعيب الطعام والطعام واسري واستحباب مدحه سړي بچ دې کنا خورونکه با خورونکه با د طعام چې نه عيب نه وي او مستحب چې دا یې مضحکه ای ده هه انا ما اب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من کله الله دې خو بس لوونه دې مالګه اخو دي خو یې تنبیه جان جابر رضی الله عنه رضی الله تعالی السلام تعالی اا نګيستان چې عيب نو لري په طعام کې چرتم ان اشتهاو اکلو کو خو دغه خو وای ان کرے هون طرح که نو بس دې وایو خو دې وان جابر رضی الله عنه الله عليه وسلم سال اهله النبي تصو کو سال اهله الاضمن اذن د بو کو دخل اهل نه د پخکړي وقالو نبي ما عندنا الا خل مشته موږ سره مگر سرکا پدا به نا سرکا او تعالی پجعل ياكلون بيثم شروش چو خورا کې کو وي او کولو او وي بنې عمل اودمو الخلو نې عمل اودمو الخلو الخلو سرک سخه سبخړې سرک سخه سبخړې لنګې پکړې تیستري ديونه به نه نې عمل لري لري ماشاالله غوړا سرلدي سرک به نې راځي دي مایانو سرکلر شي او مایانو ټلته نه وي له پړچيو يا په علي کې شي را دي دلته ټوټري ابا تیستري شي کړې په دلا زه ورته مرځ په جوازه ما چکې بګېم هغه دا کېږي ور سره کا تقدیس او بس دې نه را راځي دا کېږي زبردست شي خل بیا جدا جدا هې دا انګورو ه ثنه د جدا جدا شیزونو ه زبردست شي واه کنا ما یقول شب شب شرط دې نه پرني بوه ما یقول من حضر الطعام هو صائم اذا لم يصر ايه یا باب امنا یکولو باب دی پا بیان با اگه چې چی وی اگه لرا من اغا سوک حضرت تو عاما چی اخولاک تا حاضر شی و دی روجه او افطار نکی روجه ماتی نه نا دی با اغا تصد وعا کئی وای انا لي ورا ترزي الله ون قال قال رسول الله صلى الله وسلم قلتي ابلل شي دعوت درږي او تن تاسو تن دې دې اجابت نارواب کې نه اي فان كان صائما كروجه ون فليصلي دعاوې کی وان كان مفطرا نک چر رژه نو ون بس فليتم فراز کیږي فليأكل ها دال ما يقول همن دعيه بعد په وين دغه چې وایي الرحمن اعوذ الدعيه الى صحابين چې ورزيد قران ابلل شي قران پس پتابعه غيره بل پس شي څه دې دې او سره خیرات دروان بچی ابل خلک نه دی ائیه ائیه سره راځه لې دې ورک دا نو خیرات دروان بل او سره روان شو ملګرو نو درې مو سره روانې ده الکه وېڅ ريماږي دین خیال ده چې بس پیږي دې چې غلړو مالک و ته یې دا یو خطه و تا ته هم دا ودر کو دابل استاد اوسې نو وی دابل نو دا ځې پیجن می دا دلر ریار چا سره دي وی هغه ته تسمانه چې دی مابې دی دا تسمانه چې دی مابې دی ما ورته چې سمګان هغه دا د لاجره زراوجې منځل دی هغه ورته وکی زني دای دځي چې خپل دوستي زو اکثر دا کوم زو ته بیٹل بونګ بی تاسو مال زاوات درکړ داسه ما سره ورډو کسان دي هغه دم ته زه پریده ما ملمان دې زنه درغمه نه نه نه ته مراه زاوات ملمانم راولې خلاص قالوا الله ذلك چاول دعوت کرو مرغی سر ایو سر 21 جو ان شو چرا سیدل وال طاقت ای یار دار اگرلی ما نظر ہستی کی تول پری دی رو خطا غنی پری دیو بیا بیا ہوچ دی ہشار پڑو مشی سے ویتے سن مشو تا چا ویتے راجا allele قمر دعوت کرو زطلب صفر پر دخلشی دا کرما کوں میں دھر خان ہستائی دعارجلن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ولی کله بیسری یاره کم کړي نو بدو رکړی چې لږا منو بچيږي او دغه چې کله شي نو بیا وغوښته کماموري کنه اکی وایي کماموري نو لهو کړی چې مالمانه دا غږ دی ځانانه یا قربا د پدې ډیر خپت کې چې د ملنور ډه کمل ملنور سي یو جنتا دان چې آداب پیدا کړي آداب پیدا کړي چې مثال په ټولنټه لا ځوځي شيخ راغلې دې یا دا چې عامه خبره کړې چې وایي چې ملماني بشکې نه وقانون بیا مکینه اجازت اوغارا چی کی نسبتش گنیشو گنیشتی کنے مکی نولی اگر بتاوت نیت نہیں لگا نا میں حل معلوم ہے ان اللہ بی طیب نفس کیا یہ جب بھی رند رجس کو اپنا دے برس زور کے یہ بھی شی دماغ کی رڈیتی ا رہا ہے کہ از یوم بپد نور روح سر ا رہا ہے میرے ادب دے کر یارا زیر تنان صبح رتوئے پڑھیے بھائی نو نبی اسلام لتعامل صنعوه لخامسه صنعوا وصنعوه له نبی اسلام لړړای کړو خامسه خمسه وتوی چې 590 راځي لکه په 590 د پاره د پټه راهم راجرون یو سړی په شیشه فلمه بلغه الباب چې دروازه تورلی نبی صلی الله علیه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تبعنا دارا پس راغل په ان شي ته انتذر لو کوخه یا ترکا وين شي تن رجع قال بل اذن له يا رسول الله اذا الله يمر ايا توكو القراجي کې پڑھی دی وایي باب دې بیان د خوراک کې د اګرې چې د تنیز او نصيحت کول ادب او قول اغه چا ته یو سی او افلوه چې داو خوراک سم نه بد خوراکې ناکاره خوراک نو مطلب نصيحت پته کوي چې بچي په خلاف سرا او فلمخه ناکره بسم الله و اقرا لازم ين ذا بیر زربې کړ چې ماته بیګو دې دا پاکتي چې پاکتي وګرځي وینځه نما ته دې نه داکې نه انو اما رغبنه رضی الله عنہ قال كنت ولا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه تفيش في الصحابه 113 نمبر صحابه د حدیث شد حدیث بسم الله يا ولا مسن الله تعالى وكل بيمنه سم الله تعالى سم الله سم الله بسم الله ګری وری وکل بيمنه کا وكل مما يديك ای از ماده لاسندی د پد کاس کی تابع درته پټی پټی مشوم باندې وای احمد د پټی باره میندې نو باز او ماشاء نو باس را جوړی چې د نو ښا مګه ایو دا کوي لکه دا چې په اډه مو دي ګزارا الى نواحي الصفحه دا حدیث په دریعتیا او پا دوسوه یو کم درشکی تیر شویده دی محام سلم تدمیعاتو آ رضی اللہ و انا رجولم اگلان در رسول اللہ سلاللہ و سلم ای دقا فرز دیو زیر ای دا دا دا دا دا دا خطمو ماسی نو واراہ واراہ واراہ واراہ یو سلید نبیس نم پخواہ که خوراکو پا گسل بای نبیس نم تی طاقت نکی تقدد الله نظر کوي ولی ما منع الا الكبر اګه تکبر مړه کړو په مار په عائله نبی ستاسو چې خیره وکړلي بیا خلیل تر مرګ پورې د لاسه جوړي سوال دا په دغې چې په خلیل باندې خوراکو مستحب سنت ده په سنت باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تخیرې کوي ولی ویناج کړه نبی ستاسو ته حکم دا واجب شو څه شو اڅکې عام حالت کې سنت او مستحبې او چې امر خاص راشي نو راشي واجب شي چې واجب شي واجب او کې د چلول کوو تکبر کوو د رسول الله صلواتخیرې او کې د صلاتی چې درشل شو پدې پدې پدې بابناهی عن القران بين تم را بين او الله کي کلکل په روجه کې استاد فیزه کې مدرسه کې کجوري دتا چوري دي یا مالتي دي یا دغې نو لکه او څه بګوري داري نه داري یاري خړې یو نو چې دې نینی خلقی ایوچی ایکا ڈیر ایوچی دی اگر خیر دی او اوس لکه مالتی دي یا کجوری دي یا داشتی دی او ترا لگی او پنزی پنزو پیشی الغٹ <سؤال> من الغٹ و لوکانا پیشو سارے اول جس سنش بھیل لگی دا کاربنک ہے باب النهی عنی القران بین تمرا تینی په دی پن بیان دب یا وزایوالی پی واسوالی دی دوکا جور کی ونحوه اما اذا اکالا جماعتن کله جماعت خوراک اینو یو یو بوچتا ہے البتا اِلَّا بِإِذْنِ رُفْقَتِهِ عَرَفْقَتِهِ رِفْقَتِهِ کمالگر اجاد دا گتا ہوتا جب ائی زمان دا اخلاقاتا دا ادھا پا یوی کجوری کردی کارنکی زمان دو دو چیتا اگر بشتکتا با یو چیتا دو دو چیتا پیانا جسی پا خوابار بارے دا اذلگی د کودلگی الا دې نه رسپتی دېګه پرده حق بنوي کړباي ظلم نکرنا الظلم ظلماتن اول قيامه پړی اصابنا عام سنه ما ابن الزبير مون ته قهط وکال رسیدره د ابن الزبير سره فرض پرزقنا تمرن مون له کجور راغره شي وکانا عبد الله ابن عمر يمر بنا عبد الله ابن عمر به مون ته ریدو ونحنو ناكل مخراقه ويقول لا تقارنوا لا تقارنوا فوصار بنکو اذن بنو جتو اذن بنو جتو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران ثم يقول الا ان يستاذن الرجل اخاه كذلك فرول جاتر کی جی ویتہ دو جتاوا تب یہ چتو دو جتاوا ٹھیک ہے صحیح پڑھیے پڑھیے الکہ یو سری خراکی مڑی گینو خراکی مڑی گن دل سکار پرکار دل چسویل پکارد دی یہ بڑی مڑی اللہ اللہ Besides, من... انا وحشيب يا حول رضى الله عننا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اننا ناكل من خراقكم مريبونا نبيي استبي فلا علكم تفرقون كيدي تاخذان زان زان لخري اسد امنار خبر غلط تبيرك ذي يخرج من خراق اذا الخراق ور سيندر خراق ندي كلك يوزي استحباب زياده عمده وجدا شي ليس عليكم ان تاكلوا جميعا او اشتاءه اجازه دوار خدا جميعا ما في كرزه كبدي كبركات زياده ذك جميع ما قال نعم قال ف منلو علىطعاكم خوراکبان راجمکیږي ورس الله او دا ل نوم پدهوي مستاسلو ب براتتي لکه لك. یبارغ لكم في ش ش رض منجان بالقصات حكم ك پخوراک من جانب بالقصصعد سردسه والنه عن الأقن من وسطها او نه دخوراک دغير د لمزدم د منخ لي ممسک براکات نذريي یو تیپ د مز د خوراکون چا تو چې د از د مخه د برکات نذي یغ د دا خرځه براکت برکت خو ال ناظیریږي چې په دې وسهشت لري ګره لکه نارووم کې بیا ناول وجیم وای صریحه ځکه چې په دې باندې الکه برکت خو په دی نیس کې ابن ناظیریږي خو چې طعام پروت نیچ دامیستا خاري کوي څنګه بلګیشي مطلب دا دی یو تربل تر نفر اخر غاړی کیږي وا وا برنه برکت علي ها چې اخر دې لا پدی دغه موخه اه دې نشته په برابر باندې وای في قوله صلى الله عليه وسلم و مما يلي به قوله صلى الله عليه وسلم و كل مما يلي ها ميزو تا دني زينه د کنه جانب دني زينه و ها صلى الله عليه وسلم البركه تنزل وسط الطعام خوراك بركت را گوزيږي ميز د طعام څخه ګرو من حافتين او طرفونو د کاسينه خو نه خوري ولا کا ګرو من وسطې ميز نه مخري وان عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه واله وقال كان ما شاء الله ما شاء الله النبي تم یو قاصه وا اغه تبور کیدل غره غره ته لزکبی شدی کی بدا شریه ډیره وا د आवाज دی, دی په کیده پاسه ګرځېدی سپیریش سپیریش سپیریش سپیری سما سپ غروا نو يحملها اربعه رجال مو چتو لا الکه دا بعیدونه غړې فلما اضحو کلبتیدی چاشمذ چاش او زحام ذوکن اوتیه بتلک القصه الله الله ای کتاب درسی کانه دې برچې غوامه لري چې سبق پوښي دي لاسو ماجوږه شي تیاری ارګه شي راو باسي اجازه دا کنه نو یعنی یعنی وقت سريدت فيها تاريخ بن ما تکري شي پلتبو عليها صحابه په اغوشه پلم ما کسرو کربجیش ډیشو جسا رسول الله نبي اسلام با چې مرګي بغنسو نبي اسلام بدا څکړې رامې راجو کوچه دازه تنگ شي او هغه ته ورنره دې وېدان راځو پکا نه اعرابې ما هغه جلسه تاساجيبنه استاد رګي زنسنګ راځکې فقال رسول الله قال الله ان الله جعلني عبدا كريما ذا الله بندگر ظلم او ذا اكرام واليما دچا سر دياتې نکوم الله مې جعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله قلوا من حواليها تربرنخري ودعو ذو وطه ناميزره پرې دې یو بارک پیها ناميز دې دې کې ودا برکتی او کوستان کې ما پخپلې نه دي دي که دیجی تاج چاری جلی اخو نصیب اللہ کاری سیب اللہ لی خص آتی امون قوستان کی طالبانو پتن کی عبدالحلیم چرسا نوی دا غی وادر سنگ دی دا بردست تا دا زی لگو مکارا تا زغور لوان وی دا چکارو که دا غٹ گر گی دی گر گی پیجن دا بشننی بشنن دا یو طرح پبل تردکی دا رو قرصائی کار دی اوٹ اوٹ نختری او مېس کې دا د ټریکټر دا ټیر نه دي دا ټیونو په دې مېس کې دي یو تربل تر ترګرګي تر مېس کې دا چی ټیر نو دا د کسادیانو دا کړای نی دا کباب چې وکړي دا چې کړای روړی او دا په دې مېس کې په واټیرونو کې دي ور دې ګرګ چې دې ګرړی غراف ور ورداي ټول کړای کی سانان را شي غ نوو کې نو دی قانه ک غصر بهکس را شي او سره به خان کې د واخي دا چې وته نو او به لاس دړي سپټ او داسې لاس په وختې او د هر سري م ته به دوره ش دی به دلته وخته شو کوي هلتهه به سر چې را د خوا کوي چې د وخورري وه پاتې شي سپی بیا کته وواجهې نور ک وی موږ طالبانو چې مورال ځي موږ نورې دي وی چې څنګه کیناсту نو خندا او څنګه او څنګه موږ یاره زمون د مخینه یو خاوچتا نه ده موږ چې ناروخه وګړو سپیشي ښه په پای ها زمون نه چتا موږ سی دوړونه وایو دغری غل کبس مرا پازي د چتا وسټرش وی چې موږ اتلو کې شنو وی غیره دچکی ډاکړه وروزی طالبان <سؤال> تاسو زمونږ دراو د ناشناري ریجنل اموروی واخلو نو ټول چې دبدل چې جماعت څنګه الله ورګي دا ده کوون راګي نبی اسلام دغه څه غطا قطا سوا کنه هغه بدی طریق سره فراغ نبی زمدا پڑھیه پڑھیه پڑھی په بیان د ناروادي د خوراک کې پچ تکیه سړي وایي یاداسې یا غثادی کېږي هغه څه یې د اپریډې کې څه دا اوس چېش په دین د پی سي ورکه دا مشهور دی ا دا دا دا شیله له تا ته ورغری بځته دا نوم درا لږه مخې کوم دا خپل څه مالي نه دی دا دغه ها دا متکئان داو دیار دا څه کې ادرس له دا نه اژداده د تکبر ورغه خلک دلداري ا څه شي فهم کې نه مزیدار کده شي کینی او کدا شي پر لپی باندې کینی التهيات مالیکی که کده خفو په سر کې نه نه به څنډه او پرا کې ناشته اوپرونه نه منارسته محمد رسول الله صلی الله علیه پڑھي ان ابي جهه فته وحده وحده دين عبد الله رضي الله يبن بن وهب ابن عبد الله دين عبد الله رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اپ المتكئا زم المتكئا قرانکم پڑھی المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وزلدیباش شیئی سیده اللہ آخا ساتی، ملکر آگل اگل سار چایی ورد آکڑیو، غطول اللہ دی ماسوکی دوشید بانی درائیو غوڑیو، راب دوشیدی نا کمبل، اوچت پورت کینو، آنا مگن دا سی کمبل غلو لیلیرک لکیناست ماتا دا حدیث چای دیش مون غطول دا سی دوشیدی زخد ابل مطلب ہوئی کالهوه ارا ده نهله یق د علط ولو ساعدي کپلی مريد ااقه من نه <الطعام> تو اسلام دا د نوبیسم عادادو کمونکو لېرهه نوبیستان به داسې کار ل کو لکه س چېډېرهسم جو ته کې خبرابر بل یق د مستوې زننظر دي مع کوم پښو ک اوپرا به کې کنا لا مستوې جو به نهې ناسته کولو بلغتن به قدرې ضرورت هذا که نام ختنوي وه اشاره غیر و ال على جنبي دغه um, دا دا نو خبره ده او که په دا څه وی ته ویلو او دا که څنګه یې شي نو ها هغه دا کار نو بس زمو ته دا چې اوپرونه دي کیره دا بس زمو کار دی زمو نه دا دیتو اوپر نصبوي موږ ته اوپر د خپل وطن ناشنا وني بس زرو وني تاسو یو زی په مخه انا رسول الله قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا النبي اسلام ناس مقعيا ياكل تمرا كجري خريو اقعاس الرس راس المقع والذي يلسق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ها تو غلکه رجيكي روزا ايت کنه پڑھیه باباستح باباستح باب دی الاكل به ثلاثه باب دې په بيان د مستحب واليده خوراک په دريو غوتو سره دريو غوتې مو خوسم پينزو واستحباب الاكل اصحابي او په مستحب واليده سټانو د غوتو سره او باچا سي بوې وي دې چوپتي ور پوراګنو کوما چمچو ور خوراک کوما وي دې کې جراسي مين وي دې سپور په کونو کې ګوتې وای نو جراسم به په کني مو ټول مو کتابي قران وي زبردست خستلا شنو بي دي اټي باور کې دي چې د دې نکو نو د لان دي نري نوي سوري دي او چې کله سره خوراک او دا اوسه کینا اغه او بچی راشي اغه د هضم کار کوي اغه سره دا خوراک هضمي دي لکه طریقې چې معمولي ونه تاس کې په دې خوراک باندې کیدله خوراک هضمي اغه باغي دې چپن نه وایي اغه دې نه وایي خبره پېږي نو يا خبره چوپه وکراهه مصفحه او نارواري د مسد دي کې قبله لا اقیا مخدو سټولونه ارګه سټو به ديني سپاکټ ديني دا لکه ساده سره دنیا سره یادارنګ چې دن تو دې سره تو دې ټوغه راو شي و دې ویندهونه چې سناس تو دې یو بلوس تاریخ د ټلوټو دې دغو نشي ټو دېونی شین ټټو نه نه و وینده انا برجیا چې اندیا کا وترو چا نوښکې پړي ټیک تکه په روټه دی راغلاست دا څه دی دوی نو غوت د ماتکړه لا باغې دا څه وړه نو دوی غوت میم څه ماته مند شو ما څنګه راځي کی را علاقه دا یا وکرات مسه قبل علاقه واستحباب الاقل قصعه مستحب والدر سټرلو دکاسی کی علاقه دا غو نرم نارو ما کوي اذا مدینو سم څه پکاله ما دا یه حدیثونو مالو غره زما په مخه چې موږ سره یې مرایم دروچره دتو غره دې بسم و اخذ اللقمه التي تسقط منه او غسل د اغنونه چې د نوغورږي او اقلوها او خلل داږي واقعه او جواز مسحها بعد اللقاع او پجایزواریت بعد بند جوازوری د مسجد الاسرکی پس د سټونو به ساعد د موټو فرود نر وکیا دا چې سره همخه او القدم د خطو سره او غیرهما غریزره همخه په خوا د دغه نه و د ساده نورو او رسول صحابه اتاصما او حذیفه رضی الله تعالی او خادم متویږي دي خارشی ای اترك سنت حبيبي له هاول انه مکہ ذیک مقرض وجه نه زه دخل په غمر سنت پریده نبریدم پڑھیه واه ان ابن عباس رضی الله عنه قال قال <سؤال> رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا احدکم دعا من صلاه ان او تاسلا بدیته نریشد دی مونږ د ذکر دی دینه اذا اذا اکل احدکم کرے جو خوراکی او سنتاسو فری خوراق نو پلایم زحساب او ريږي دي نسټي حتا يلعقها او يلعقها يا دي خپل اوسټي يره بچا بن اوسټي شر دي په حال کې او تر اوسه دا هغه د تر هغه د تا او چې کنه وجه نه جو شرم لو هي غد نه منرجو يې شېيبه دي منخيب او بر سټل ما شاء الله پیرش ودا ته آزاد دي ماشالله ماشالله پړی پړی وان تعبیرنا لک رضی الله عنه قال ذات رسول الله يا اكل بثلاث اصابع فدلوت به خوراك فإذا فارغ فارغ بجي لايقها و ابو صدر دا حديث فسرو روايگه دې شي د پمن دواې شاباش وان جابر رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي الله اقرا اصابع وصحبه وقال انكم لا تدرون في سرور روايگه دې شاباش الشيطان ولا يمصر يذره بالمندي حتى الاشياء اقاصره فانه لا يدرى اي تعامل بل ينذا تي تشهد شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يحضر احدكم عن كل شيء من شانه حتى يذره عن تعامله فذا قتل لقمه احدكم فقدت لقمه لقمه احدكم كان له من ثم ثم يقول هو ولا يداه للشيطان فذا فراء فليعفر <سؤال> دعبل پر <سؤال> دو سوات اشتم کی تیر شعره وایا دو سوات ایس کی دو سوات اشتم کی اشان اللہ اذا ساقاتت لقبت احدكم فلی اخذها والیومیتا انها لعذا والی اکولها ولا یدعا لشیطان و امرنا ان نسلتا نم ان نسلتا لقصعتا ان نسلتا لقصعتا و ان سعید تیر خواه و ان سعید ابن الحارس ان نو سعلا محمد ستن مارا اور سره لګېیدې ناغې نه به او دس کو که نه په کارهله زمان نبی صلی الله سلمون دبی سا په وې لاه چې د مظ طواې دا د اور پخ شو خوراکمونږ نهمون د الله د مګر که که په دا ناخ نوجه و چې که بهمونموندو لم ییکونله نام من نه ديلو نو زمونګه رو میالونه نو الا کوفهنا وسه عید نه مګر دغه اوغوي او دا متیوي و دانا سمنوصللی بیا به موکو واللا او دسپم نه کووه باشه ماشاء الله دا بل بابو ايو صبرو غره ايو بابو او په خوراک باندې دا حديث په 215 لسبه تیرشه روایت او ته رضی الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي و طعام الثلاث دي په 214 لسبه تیرشه روایت پر الطعام و الشراب ما شاء الله جائز دی داسی از دنی خبری که چیر دا اینکه سڑی خبری کول جائز دی صحیح خبری که لید ماشا اللہ ماشا اللہ